Не психуй. Обдивись ще раз. Ніхто нікуди безслідно зникнути не може. Я пришлю експертів. Сліди якісь мають бути. Слухай мене уважно. Нехай хлопці обстежать все довкруг. Там біля вас ніяк автомашини не причаїлись? Пошукай в готелі жучків, грибів. І без паніки мені. Не голка. Знайдеться. Ми з Інгою не стали чекати, поки нас виявлять. Подумки похвалив себе за передбачливість. Недаремно сьогодні вдень я робив тут рекогносирування. Наше авто тихенько викотилося заднім ходом з провулку і за мить вже мчало магістралю. Годинник показував десяту вечора. В агентстві давно вже нікого не було, Тренко відсунув від себе з вітер годи, останній з переглянутих сьогодні і замислився. Як тільки стенографістка зробила роздруківку магнітофонної касети зі звітами Карого та Сорокіної, він взявся узагальнювати отриману за останній тиждень інформацію. Ставки в грі були дуже високими. Противник, поки що невідомий, досить серйозний. А тому про всі нитки операції більшість працівників Астреї не знали, як і про загибель Карого, та його роботу в Києві. Затіваючи гру, Георгій не сподівався, що вдасться так швидко вийти на київські зв'язки лтавських ракетерів, Але й противник не дрімав. Фактично, безкорисним виявився запис на диктофоні загиблого кілера. Всі, хто так чи інакше був з ним пов'язаний, то невідомо, де зникли, то загинули при невизначених обставинах. Як Шестако, наприклад. Трійки вбивць, названих кілером, ніби розчинилися в просторі. Купріяк помер від інсульту. Іван Гавринець десь виїхав. З поштовиками теж справи кепські. Місяць спостережень нічого не дав. Зачаїлися. Відчули витік інформації? Підвівшись з крісла, Тренко дістав із сейфа звідти Шлафа і Остенка. Перегорнув їх. Таки правда, нульовий результат. Про успіх можна говорити тільки по лінії Кари Сорокіна. Вони вже підтвердили факт приїзду за самородками київських кур'єрів. Більше того, Кари розшукав їх з допомогою інгії і має намір вийти на них і на тих, хто ними керує. Спочатку Тренко поставив було під сумнів, трюк Карго з ув'язненим у Голосіївському автогаражі. Але як було детективу розворушити це осенне гніздо? Тепер вони мають ниточку нагору. І на діжечках цього кримінального лото почали проступати цифри. 29, 45, 111 і навіть 193. Справжнісіньке тобі лото. Ну що ж, назвемо київську операцію кримінальне лото. Дещо, звичайно, вдалося довідатися. Про самородки, скажімо. Вони таки попливли до Києва із рук якоїсь жінки. Треба її розшукати. Рогодацем займеться. У нього є відповідна агентура, і хтось та її з киянами бачив. Міняйл нехай покрутить. Це його публіка ще з міліції. Окремо треба займатися великим світлим братством. Молодий детектив кілька днів тому звернув увагу на якісь збори на Юрівці. Щось затівається? Двійник, спадкоємця Бога на землі, загинув. Але напарниці його київським есбістам вдалося врятувати і навіть отримати певну інформацію. Правда, обіцянки вони не дотримали і інформацією з Лутавцями не поділилися. Ще б так. Не державна структура, якесь там детективне агентство. Та, дідько з ними. Якщо братчики щось затівають, служба безпеки вже зможе довідатися. Тим більше, коли у них виявляються свої сугестори є, нехай працюють. А стреї головне повернути, верніше, розшукати дітей чи знайомих своїх клієнтів. А цікаво, наскільки правдива розповідь кілера про структуру лтавської організації. Якщо були трійки поштарів, трійки найманих убивць, можуть бути ще трійки рекетменів, чи як вони себе люблять називати, бойовиків. Але ними ж має хтось управляти. Хто обирав жертви для кілера? Хто готував досьє? Чи не можна встановити це, проаналізувавши, скажімо, категорію клієнтів? Треба спробувати дати таке завдання комп'ютеру. Фірма. Так називав цю злочинну організацію Кілер. А яке відношення до неї має фірма Берже? Чи знають у фірмі про розробку її Астрею? На карого ж вони вийшли? Значить, за роботою агентство можуть наглядати. І найпростіше це зробити, маючи тут свою людину. Значить, він робить правильно, не розкриваючи всіх карт. Особливо перед тими співробітниками, які прийшли в агентство після Карого, або після його загибелі. В яких умовах доводиться працювати? Мабуть, звідти Карого і Сорокіною доведеться зберігати вдома. Ну, тепер вся надія на Інгу і на досвід Карого. Ти все розповів? Забілик криворучко впер колючий погляд в обличчя 21-го, дебелого молодого чоловіка у твідовому костюмі трійці й лакованих черевиках. Від цього погляду того пройняв холодний піт, намагаючись опанувати себе, пробував говорити твердим голосом, та це в нього виходило кепсько. Страх перед криворучком пересилював усі інші почуття. Знав, Одного помаху руки Боса, про існування котрого раніше він лише здогадувався, досить, аби зітерти з книги життя його ім'я. Все? Ніяких слідів. Вони там усе перерили. Я їм наказав навіть всі машини в радіусі кількох кварталів перевірити. Потім експертів надіслав. Ті обколінкували кожен квадратний сантиметр. Кажуть, відкрити міг лише той, у кого був електронний ключ. Але мої не відкривали, клянуться. 45-й божиться ключа з рук не відпускав. Ти йому віриш? Молодик у твідовому костюмі замислився лише на якусь мить. Вірю, не раз перевірені всі троє. Ну, що ти про все це думаєш? Криворучку не зводив очей а з обличчя підлеглого. Керівника Київської групи рекетирів добрав сам після кількох перевірок. Цей був чимось схожий на нього, за білика, ултавський період. Тільки у свій час він не боявся так патологічно відреченка, як цей сьогодні його. Невже він помилився? А він повинен був подумати про наслідки провалу, чи він переоцінив? З бригадира. А думаю, нас вислідили, друзі Петрушенка чи його охорона. Або ж міліція, тихо мовив криворучко. І в інтонації його голосу не вчувалося нічого доброго.